Umias egin duku bakantzen ondotik, maskekin ikusten dira lehen mailetako auzak. Galdezkatu ditugu nera kasle eta gurasoen artean kezkasen ditu dugu. Loh iturbin, itxasuko ajoka garai ikastolako gurasoa. Elduna izelaik ikusi dudalarik auzak maskarekin beldurtu naiz. Eta triste izanen naiz, fean, ff, beldur gari zakite, uh, nola izanen da eguna. Fean josteta ari dira, ebon ezakitu nola posible izanen den. Zai urte ez da urektua. Erakasleek ere, horien kezka partekatu digute, Maia Muño, itsasuko Zen Josef Eskola Pribatuko Erakaslea. Uh, guretza jadenik zaila da, maska ekarza eguno soan, agian horrek uh, soportatuko dute, mementuko zenak ekarri dute, ikusiko e, gero uh, nola izanen den uh, antorakuntza, e, ahi batuko diren esu horrekin uh, mintzatzen, uh, bon, voilà. zaila izanen da, uh, Berezikiz epekoen zatz, irakurketaren hori zat, zaila izanen da, zanta hauzkatzea bon, eta bon, biziki importantea baita. Gero handien mailan ikusiko dugu, adaptatuko gira, beti bezala gubernamentuak emaiten ditu konsinak asken mementuan eta bemundua adaptatu behar da. Izigarri gogoja egintzaio gaurgoizean, aujak maskaturik ikustea, paskalina ire itxasuko ikastolako erakasleari. Jakin orduko frango kesu nintzane, eurgi ordukaz, sei urtetik oiti augek maskaraten inpozatzia, badaki ulaik gu hauk zaila zaun zailazaun orgen soportazia, eta guai orgen inpozatzia augek, augek animalekeria iduritzen zait, eta gero behemementoan entzuten da kutsakoak um, azkenan, um, ahont guti al dutela birusa, eta alare olako neurgiak hartzen ditugu. Beraz tog, egen uh, begiaren erdia godea da, begiak baizik ez dira zaun, uh, gauza kadierazteko biziki zaila izanen da egin ahtian, gure eta ko uh, gizagteari edo askion uh, ondorio guzietaz aparte ikasteko bera eta irakasteko bera zaila txemetenud maska egukaitia. Ara, ni askik uh, esusen nitzien izgago goizian hor uh, kontenta ugen ikustiaz baina uh, egoera horrek esaztenu biziki. Ordeon guk gure egin jetan, untsalaz behar gineke maska zagi behar dela. Nik ahteko ez dut bate poliziaren egiten aizango, uh, argita garbi uh, Jespetatuko dut bako txaren pentsatzen pentsatzenud badirela buharso bat zuik nahi edutena ere augek maska zartezaten, beraz uh, nik uh, ojo eta dut hartetan uh, maska behar dela, baina ez dut apentsia ikia aur bat uh, mokokatuko edo zigortuko maskalik ez badu edo nik za. Augek ere, maskak ekertzen dizkien trabak haipatu dizkigute. Ikastolako eta eskola pribatuko sei eta zortzi urteko aurrak. Zailara mitatzeko trabatzen hau piskat zenta bero du barnean. Hatsi hartzeko piskat bero dukken du bero. Ta ere idur du pixkat buztia dela. Eguneko lehen momentuetan eginditugu elgahizketa hauek, eta ez dakigu egun bukaeran nola soportatuko dituzten augek maska hauek.